Дан поглянув на зібгану подушку і ковдру, чи дійсно поруч із ним хтось спав цієї ночі і почав спускатися з горища до всієї компанії. «Нарешті, Сонько!» зааплодувала йому Єва. «Я так і знала, чим тебе можна виманити?» Вона вказала очима на четвертий кухлик з кавою. Дан пробормотів привітання, поправив одяг, якось пригладив волосся і сів навпроти знущальних і хитрих очей. Вони промовляли. «Ну і як? Все вийшло?» «Відчепись», – відповів він на цей погляд. «Ось цукор», – сказала бабця. «Пийте свою каву, а снідати будете на весіллі». «О, Господи!» – посміхнулася Єва. «Це навряд. Нам треба їхати». Я вже домовилась. Зараз нам принесуть каністру з бензином і в дорогу. Яка, тіточки, дорога? Навіть не думайте, стурбувалася стара. «Коснідаєте, відпочинете. Потім буде обід. Вас ніхто так звідси не випустить. У нас зазвичай гуляють три дні. І каністру вам не принесуть. Ви з ким домовлялись? Звернулась вона до Єви. «Вранці зустріла хлопця, здається, Василем звуть», – відповіла та. «Пообіцяв принести». «Василь, чорнявий такий», – чомусь зрадила бабуся. «Та він з раннього ранку у Петровича похмеляється, це точно». «Може бути», – кивнув засмученій Єві Іван. «Добре, побачимо. Зрештою я дотягну до першої ліпшої заправки», – зітхнула Єва. Гріючи руки об кухлик, давайте поп'ємо каву, а потім вирішимо, що далі. Бабця присіла на край дової лави, підперла щоки кулаками, спостерігаючи за гостями. В повітрі пахло роздавленими і засушеними сливами, що рясно стеляли землю. І взагалі в саду пахло так, ніби вони сиділи в кошику з фруктами, аромат кави, слив, яблук, айви, груш і морелів. Все перетворилося на однорідну духмяну масу, яку вони жадібно втягували ніздрями, поволі хмаліючи, забуваючи про час, про дорогу, обов'язки і про те, що вони погано знають одне одного. «Ну от», – говорила бабця, продовжуючи нескінченну історію свого життя від самого початку. «Дід мій Носив білі щеблети, Та ще й грав на скрипці. Грали вони в чотирьох. Ванька косовок на баяні, Петро, той, котрий потім повернувся з війни без ноги, Бив у бубун, А наймолодший сьопка на чомусь, Що в зубах затискається. Ну і дід мій тоді ще не жинатий. Дід мав вибір великий, Бо дуже красивий був, Та ще й білі щеблети, Одного разу запросили їх грати на весіллі у панночки, до палацу. Давно туди ніхто не ходив, боялися. Але весілля – то велике свято. Зібралися, ані слова нікому не сказавши, і пішли на всю ніч. Йти треба було лугом понад озером, а потім ще ліс великий перейти. Підходять, а палац увесь вогнями палає, Світло мерехтить у кожному вікні. Зустрічають їх лакеї, проводять на балкон, де вони мають стояти, приносять туди випивку, фрукти і наказують за півгодини розпочинати. Випили хлопці наливки, і так їм добре, так млосно стало, що все перед очима попливло. Внизу в залі повно народу, і всі в старовинних сукнях, оксаметових костюмах, Звідки тільки такі взялися? А хлопцям цікаво, та немає часу роздивлятися. Грати треба. І от заходить до зали наречена. Дід розповідав, що в нього аж дух захопило. Вся в білому, і сама біла, мов ніколи на сонці не була. Звернув дід увагу, що шия її обмотана чимось білим і бантом зав'язана. Грають вони і грають, носять їм час від часу наїдки напої, а публіка внизу не їсть і не п'є, лише танцює, причому що години більше і більше народу прибуває. Бачить дід, що вже стоять гості, щільно притиснувшись одне до одного, і рухаються, мов уві сні. Хлопці теж засинати стали. Петро, Ванька, Степан, бо головну партію в тій музиці дід вів. Йому пити не було часу і все на панночку поглядав, що стояла, поклавши голівку на плече нареченого в самому центрі зали. Хлопці поснули, а в діда пальці заніміли, руки затерпли скрип тримати, а вдвох, в дверях лакеї все за ним спостерігають, мовляв, грай, не припиняй, щойно припинить, ковтнути повітря а всі гості до нього обличчя зіймають так докірливо, що доводиться знову братися за смичок. І нема на те ради. Дід вже не притомніє. Вже музика в нього не виходить. Поглядає за вікно, чи скоро ніч мене. Аж ось небо посіріло, а потім рожевіти почало, і півень звіддаля як закричить. І тут відчув дід страшний поштовх, Ніби земля йому на голову перевернулась. Каміння сиплеться, дерево тріщить, скло на скалки розлітається. Що воно таке? Затулив дід голову руками, очі заплющив. Скільки те часу тривало, невідомо, а що є? Холод пробирає його до кісток, а очі боїться розкрити. Нарешті відкрив. І що ж бачить? Стоїть він сам самісінький Посеред великої руїни Серед камінних брил Притрушених пилом і мохом порослих В руках скрипочку тримає А поруч нікого Якось вибрався з тої руїни Пішов лісом Полем і понад озером Ледь живий села Ліг у ліжко З головою накрився І зубами цокотів так Аж сусіди набігли А він сказати нічого не може Молоком його гарячим відпоїли, Горілки наляли та питають, де був. Дід і розповів. Так старші, як зарегочуть. От вигадник, от брехун. Давно вже немає ані того палацу, Ані пана, ані панночки. Була, була панночка, кричить дід, І лакеї були, і публіка. Боже, це ледь на стіни не лізе. Була панночка з великим бантом на шиї. Тут старші замовкли і перезирнулись. «Так, була панночка», – каже нарешті один. «Тільки багато років тому, за моєї молодості». І самі ж виходила. Тільки не вийшла. В день весілля перерізали їй горло, а хто – невідомо. Казали люди, котрий з парубків, з котрим вона любов крутила» то так її ховали, з величезним білим бантом на шиї, щоб шраму видно не було. А наступного дня пішов дід своїх друзів музик шукати, аби довести, що все це не вигадка. Та хлопці як у воду провалилися, шукали їх довго, кайками навіть в озеро дейцяли, але так і не знайшли. Вирішили, що вони в місто подалися чи за кордон. Тоді багато людей за кордон тікало на заробітки. Візьмімо камеру, очима попросила Єва, але Дан вдав, що не зрозумів її. Десь далеко в саду з м'яким шурхотом у траву падали яблука. Він поглянув на Мію. Вона не зводила очей зі старої, певно розшифровуючи її слова, і вкотре здивувався з прозорості очей дівчини – Єдиної посмішки, Котра робила її обличчя Середньовічним. Після тої пригоди Став мій дід диваком І на дивакуватій жінці Одружився. Привіз її невідомо звідки. Була вона не тудешньої вроди З довгим білявим волоссям. І все в хаті сиділа. Казали «відьма». І дійсно виявилося «відьма». Вчила нас зілля збирати. «Я ту науку не запам'ятала, проте добре пам'ятаю, як ховали її. Діта тоді вже на світі давно не було. Лишилося чотири сестри, серед яких і моя мати. Зібралися тоді всі в хаті, поклали її на довгий стіл посеред кімнати і голосити почали, бо дуже її любили».